Mengagumkan Allah ya kamu telah kita sebutkan beberapa dalil dari kitab Allah yang menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan para sahabat Nabi Ridwanullahi Allah عليهم Di mana Allah Jalla wa'ala Yang menyebutkan tentang kesucian Apa yang terdapat di dalam batin-batin mereka Dari keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Dari harapan mereka yang senantiasa mengharapkan ridha dari Allah jalal wa ala dan mendapatkan keutamaan darinya ini semua menunjukkan Bahawa para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mereka adalah hamba-hamba Allah yang bersih hatinya yang nampak pengamalannya di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian pula di dalam ayat yang lain dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam دلم فرمني الله جل وعلا ميتكن السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. Khalidin dihak abadan. Itulah kejayaan yang Orang-orang terdahulu, mereka-mereka yang pertama kali masuk ke dalam Islam dan menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan muhajirin dan ansar. Di sini kita melihat. Allah Subhanahu wa taala memuji kaum muhajirin mereka yang berhijrah meninggalkan Mekah menuju Al-Madinah an sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji kaum Ansar mereka adalah kaum mukminin yang merasa gembira dengan kedatangan saudara-saudara mereka dari kaum muhajirin dan mereka yang berusaha untuk mempersiapkan segala apa yang mereka miliki dari fasilitas tempat tinggal harta untuk membantu saudara-saudara mereka dari kaum muhajirin wal ladzina taba'uuhum biihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan yaitu dengan itqan dengan penuh ketelitian kesempurnaan berjalan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah rida kepada mereka Dan mereka pun telah rida dengan pemberian Allah Jalla wa'ala Dan Allah telah mempersiapkan untuk mereka Jannat Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya Dan itu adalah kemenangan yang besar Perhatikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini. Ketika Allah Jalla wa ala menyebut kaum Muhajirin dan Ansar, Allah Jalla wa ala tidak mengatakan was-sabiqunal awwaluna min al-muhajirin tidak. Yang yang disebutkan biihsan adalah yang setelahnya walladzina tabauhum biihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan dengan amal saleh mengikuti jejak mereka Mengapa kaum muhajirin dan anshar di sini tidak disebutkan biihsan kata para ulama Karena seluruh kaum muhajirin dan ansar mereka adalah muhsinun. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, yang senantiasa beramal saleh, berjalan di atas bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan? maka mereka harus menempuh cara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala walladzina taba'uhum biihsan orang-orang yang mengikuti kaum muhajirin dan ansar. biihsan dengan penuh ketelitian mengikuti bimbingan kaum muhajirin dan ansar. yang berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam Maka ayat ini juga jelas sekali menunjukkan keutamaan para sahabat Siapa itu kaum muhajirin? Abu Bakar As Siddiq, Umar bin Al Khattab, Utsman bin Affan dan yang lainnya, yang mereka berasal dari Makkah meninggalkan kampung halaman mereka yang mereka cintai meninggalkan Harta benda mereka meninggalkan mata pencaharian mereka di Makkah yang mereka harapkan adalah keutamaan dari Allah subhanahu wa taala kaum muhajirin siapa mereka dari kalangan ansar orang-orang yang membeli pertolongan kepada saudara saudara mereka dari kaum muhajirin Allah subhanahu wa taala telah melindungi mereka. Dan Allah telah mempersiapkan untuk mereka Jannat yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Dan itu adalah kemenangan yang besar Apakah mungkin Apa yang disebutkan oleh Allah SWT ini Berupa jannat yang Allah persiapkan untuk mereka Lalu kemudian Allah SWT tidak mengetahui akhir kehidupan mereka Apakah mungkin Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ridhai para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar. Lalu kemudian Allah tidak mengetahui bahawa mereka itu sepeninggal Nabi SAW. Mereka kemudian kembali murtad. Meninggalkan Islam. Wallahi ini adalah hal yang mustahil. Ini adalah hal yang mustahil. Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada mereka. Allah Jalla wa ala telah mempersiapkan untuk mereka jannat. Maka ini menunjukkan bahwa Allah tabaraka wa taala telah meridai apa yang menjadi amalan para sahabat secara zahir dan Allah Jalla wa ala telah meridai apa yang terdapat di dalam batin mereka berupa keimanan, keyakinan keikhlasan Itulah keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga ayat Ayat yang pertama pujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum Muhajirin Ayat yang kedua, pujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kaum Ansar. Dan yang ketiga, pujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang mengikuti mereka. Ketika Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang kaum Muhajirin, Allah Jalla wa'ala mengatakan, lil fuqaraa'il muhaajiriina alladziina ukhrijuu min diyaarihim wa amwaalihim yabtaghuuna fadlan min Allahi wa ridwaana wa yanshuruuna Allaha Orang-orang miskin, orang-orang fakir, kaum muhajirin. Mereka ini yang berhijrah Meninggalkan Mekah Disebut oleh Allah SWT sebagai para fukara Orang-orang miskin Bukan orang-orang yang kaya raya Bukan orang-orang yang ketika mereka berhijrah Karena ingin memperluas Buka cabang di Madinah Berhasil di Mekah Lalu kemudian berangkat ke Madinah Ingin membuka cabang Perdagangan Bukan itu mereka adalah orang-orang fakir, al-muhajirin, yang mereka dikeluarkan dari tempat-tempat tinggal mereka, dan mereka harus meninggalkan harta benda mereka. Apa yang mereka cari? Mereka mengharapkan keutamaan dan keriduan dari Allah subhanahu wa taala, dan mereka hendak menolong agama Allah dan Rasulnya. Perhatikan di dalam ayat ini, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala memuji zahir para sahabat dan batinnya para sahabat yang menunjukkan keimanan mereka. Jauhnya mereka dari sifat-sifat kemunafikan, apalagi sifat-sifat kekufuran. Mereka rela meninggalkan kampung halaman yang mereka cintai. Mereka rela meninggalkan harta benda mereka kerabat mereka ini zahir mereka dari apa yang mereka amalkan diridhai Allah Subhanahu wa taala kemudian batinnya mereka yang mereka harapkan adalah keutamaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala tujuan mereka berhijrah adalah untuk menolong agama Allah dan rasulnya mereka sangat meyakini bahawa apabila mereka menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala apabila mereka menolong rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka pasti Allah jalla wa'ala akan memberikan balasan yang terbaik untuk mereka sangat diyakini oleh para sahabat radiyallahu ta'ala anhum maka Allah jalla wa'ala menyebut mereka ula'ikahumussadiqoon mereka itulah hamba-hamba Allah yang sadiqun Orang-orang yang jujur Jujur amalannya Jujur keimanannya Ini pujian yang sangat tinggi Yang Allah subhanahu wa ta'ala Sematkan kepada kaum muhajirin Kemudian ayat yang kedua Yang Allah subhanahu wa ta'ala من مجي قوم أنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق نَفْسِهِ نفسه هُمُ الْمُفْلِحُونَ dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah terlebih dahulu dengan keimanan. Mereka sangat cinta. Kepada orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Mereka sangat cinta. Mereka sangat senang. Mereka tidak merasa terganggu. Dengan hijrahnya kaum muhajirin. Dalam jumlah yang besar. Mereka tidak mengeluh. Sama sekali mereka tidak mengatakan. Waduh ini bikin repot ini orang-orang muhajirin. Datang jumlah yang banyak. Gak bawa harta lagi. Kita yang kerepotan. Tidak sama sekali. Tidak ada keluhan dari kaum ansar. Bahkan sebaliknya. Dengan penuh rasa cinta. Rasa gembira. Menanti saudara-saudara mereka dari kaum muhajirin. Yuhibbuna man hajar ilayhim. Mereka cinta kepada orang-orang berhijrah ke negeri mereka. Walajadi dunya fi sudurim hajatamimma utu. Mereka tidak mendapatkan pada diri mereka ada perasaan ingin mendapatkan imbalan dari apa yang telah mereka berikan pada saudara-saudara mereka. Mereka berikan tanpa pamrih. Mereka berikan kepada saudara-saudara mereka tanpa menuntut timbal balik, balasan. Imbalan sama sekali tidak. Wayutiru naala amfusih. Bahkan mereka lebih memprioritaskan saudara saudara mereka dari kaum muhajirin daripada diri diri mereka sendiri. Walaukan Nabi Im Khalsah. Meskipun mereka sendiri membutuhkan harta itu, bukan ketika mereka membagi harta mereka kepada saudara saudara mereka berarti mereka orang yang kaya raya. Belum tentu. Mereka pun kekurangan. Namun karena cintanya mereka kepada saudara, mereka dari kaum hajerin. Wamyuqashuha nafsihi, faulaiqhumul muflihun. Siapa yang dijaga dan dipelihara dari kekikiran pada dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang meraih keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Muhajirin As-Sadiqun, orang-orang yang jujur. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ansar Al-Muflihun, mereka adalah orang-orang yang meraih keberuntungan. Oleh itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pada saat beliau diangkat menjadi khalifah di antara kalimat yang beliau sampaikan pada saat beliau berkhutbah di Saqifah Bani Sa'idah, beliau mengatakan, "Innallaha sammana as-sadiqin wa sammakumul muflihin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebut kami kaum Muhajirin sebagai orang-orang yang jujur. Sebagaimana Allah Jalla wa Alaihi Wasallam telah menyebut kalian Wahai kaum Ansar sebagai orang-orang yang meraih keberuntungan. Waqad amarakum an takunu hiithu makuna. Lalu kata Abu Bakar Siddiq dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kalian untuk senantiasa bersama di mana kami berada, kalian mengikuti kami. Ansar mengikuti muhajirin. Lalu Abu Bakar al-Siddiq membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah. Wakunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kalian kepada Allah. Dan hendaklah kalian senantiasa bersama dengan as-sadiqin. Allah perintahkan. Kau mukminin untuk senantiasa bersama dengan as-sadiqin siapa as-sadiqin yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala kaum muhajirin ulai kaum muhajirin oleh kerana itu ayat ini merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum mukminin untuk mengikuti jejak kaum muhajirin demikian pula ansar maka barang siapa yang mengharapkan untuk meraih sebuah keutamaan sebagaimana yang Allah berikan kepada kaum muhajirin dan ansar, jadilah pengikut mereka. Berjalanlah kalian di atas jalan mereka. Ikutilah bimbingan mereka. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّا نَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَ الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ Wa la fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim dan orang-orang yang datang setelah mereka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan siapa itu muhajirin dan Ansar jangan engkau jadikan pada diri kami ada perasaan dengki kepada mereka. Kepada orang-orang mukmin. Ampuni kami Allah. Sesungguhnya engkau raufun rahim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala. Menyebut para sahabat. Sebagai orang-orang yang jujur. Secara zahir dan demikian pula batinnya mereka. Allah Subhanahu wa taala memuji perjuangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Allahu jalla wa'ala memuji infak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Allahu jalla wa'ala memuji ibadah para sahabat, memuji imannya para sahabat radhiyallahu anhum. Maka ini cukup bagi kita untuk mengenal keutamaan mereka. Bahwa mereka adalah generasi terbaik umat ini. Inilah yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis muttafaq alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunuhum thumma alladhina yalunuhum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Kemudian orang-orang setelah mereka tabiin. Kemudian orang-orang setelah mereka tabiut tabiin. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahawa zaman para sahabat adalah zaman yang penuh dengan kemuliaan, generasi yang terbaik. Yang apabila para sahabat itu telah pergi Meninggalkan umat ini Maka itu menunjukkan Tanda munculnya berbagai macam fitnah Munculnya berbagai macam kesesatan Dalam hadis yang diratkan oleh al-imam muslim Dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari r.a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sambil beliau mengangkat kepalanya ke arah langit, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Nujum Amanatun Lisma, faidah dahabat Nujum atas Smaa ama tuad. Bintang-bintang itu. Adalah Pemberi rasa aman kepada langit Yang menyebabkan Langit itu Dalam kondisi aman Selama ada bintang Maka apabila bintang-bintang itu telah pergi Telah hilang Maka akan datang kepada langit Yang telah dijanjikan Dan langit akan terbelah Yang menunjukkan Datangnya hari kiamat. Kehancuran. Dengan hilangnya bintang-bintang tersebut. Wa ana amanatun li ashabi. Fa iza zahabtu atas habi ma yu'adun. Dan aku. Ya'ni Nabi SAW. Dan aku. Merupakan tanda keamanan. Untuk para sahabatku. Apabila aku telah pergi, maka akan datang kepada para sahabatku. Apa yang telah dijanjikan kepada mereka? Wa ashabi amanatul ummati dan para sahabatku adalah menjadi jaminan keamanan bagi umatku ini. Faidah zahab ashabi ata ummati ma yu'adun Maka apabila para sahabatku itu telah pergi meninggalkan dunia ini, maka akan datang kepada umatku ini yang telah dijanjikan kepada mereka berupa penyimpangan, sesatan, munculnya berbagai macam bid'ah. Ah. Maka ini menunjukkan kemuliaan para sahabat, radhiyallahu taalaanhum. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat dari Al-Quranul Karim. Demikian pula dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang menjadi pertanyaan di sini, setelah kita mengenal keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhu, apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang Muslim? terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada beberapa hak yang menjadi kewajiban kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat Rasulullah alaihi salatu Di antara kewajiban kita sebagai umat Rasulullah SAW, terhadap para sahabat yang pertama adalah senantiasa mendoakan mereka. Mendoakan para sahabat. Yang mereka telah menjadi perantara antara umat ini dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyampaikan kepada kita Al-Qur'an? Para sahabat Siapa yang menyampaikan kepada kita sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam para sahabat radhiyallahu taala nyum. Siapapun di antara kita yang memahami agama ini dengan mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan para sahabat memiliki jasa. Melainkan para sahabat memiliki jasa dari siapa saja dari kalangan umat ini yang mendapatkan hidayah yang mengerti tentang Al-Quran dan Sunnah, sehingga sudah sepantasnya bagi kita mendoakan mereka. Setiap menyebut seorang dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membeli keridaan kepada mereka dan sungguh Allah telah rida kepada mereka. Allahu azza wajal sungguh telah rida kepada para sahabat sebagaimana yang disebutkan oleh Allah jalla wa ala anhum wa radu anhu. Kemudian yang kedua kewajiban kita kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah mengetahui keutamaan yang Allah berikan kepada mereka dan mengenal jasa-jasa para sahabat mengenal perjuangan para sahabat dalam membela Islam dan menyebarkan dakwah al-Islam yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kewajiban kita yang ketiga terhadap para sahabat. Radiyallahu ta'ala anhum. Adalah berusaha mengikuti jejak mereka. Berjalan di atas bimbingan mereka. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji mereka. Dan merekomendasi keimanan yang terdapat di dalam diri-diri mereka. Sehingga barang siapa yang ingin meraih kemuliaan tidak ada jalan lain kecuali dengan mengikuti jalannya para sahabat. Sungguh benar apa yang disebutkan oleh Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ketika beliau mengatakan "Lan tasluha hadhihi al-umma illa bi maslahah bi Tidak akan menjadi baik atau lan yasluha akhir hadhil ummah. Il Allahi masyallah Abiyyihawaluh. Tidak akan menjadi baik akhir dari umat ini kecuali apabila mereka merujuk kepada generasi yang terbaik, didikan langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, generasi pertamanya umat ini. Oleh kerana itu, perhatikan apa yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jalan keselamatan yang mengantarkan seorang hamba kepada hidayah dan as mustaqim adalah berjalan di atas jalannya para sahabat. Sebab para sahabat berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjalan di atas sunnah Rasul itu tidak bisa dipisahkan dengan sunnahnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dalam hadis Ali Irbath bin Sariyah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa man ya'ish minkum ba'di fasayaraktilafan kathira fa 'alaykum bi sunnati wa min ba'di siapa diantara kalian yang dipanjangkan usianya Setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia akan melihat perselisihan yang banyak yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Maka apabila kalian melihat perselisihan yang banyak yang terjadi itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaykum bi wa sunnatil khulafail rashidin al-mahdiyyin min ba'di" Maka wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya al khulafa' ar rashidun. Nabi saw tidak mencukupkan dengan menyebutkan wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Tidak cukup sampai di situ. Namun beliau menambah wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah al khulafa' ar rashidun. Para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perpecahan yang terjadi di tengah umat ini menjadi 73 kelompok. 72 kelompok diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ancaman neraka. Kecuali satu kelompok yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menjelaskan siapa satu kelompok yang diselamatkan itu. Kata beliau, hia ma ana alaihi yau wa ashabi. Siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Nabi saw tidak mencukupkan dengan menyebutkan siapa yang berjalan di atas jalanku, tidak cukup. Tapi beliau menambah dan jalannya para sahabatku. Maka ini merupakan bantahan. Kepada mereka mereka yang mengaku berjalan di atas sunnah Rasul, mengaku di atas bimbingan Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka tidak mengikuti jalannya para Sahabat, bimbingan para Sahabat. Itu tanda yang menunjukkan bahawa mereka tidak berjalan di atas jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda seseorang dikatakan berjalan di atas sunnah, kalau dia berjalan di atas jalannya salaf, as asalafu salih. Dari kalangan para sahabat radhiyallahu taalaanhum dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan tidak berjalan di atas jalan para sahabat adalah merupakan tanda penyimpangan, tanda kesesatan, tanda jauhnya mereka dari bimbingan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat orang-orang syiirahulah, mereka mengaku berjalan di atas jalannya rasulullah. Namun ketika mereka mengatakan bahwa para sahabat itu kafir. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka murtad. Sehingga mereka tidak berjalan di atas jalannya para sahabat itu sudah cukup untuk membuktikan Bahawa mereka tidaklah berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua hal yang tidak bisa diisahkan. Dalam surah An-Nisa ayat 115. Allah jalla wa ala berfirman Wa man yushaqiqir rasul min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'ad masiira Barang siapa yang menyelisih jalannya Rasul setelah datang kepadanya hidayah petunjuk penjelasan lalu dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin Padahal kalau Allah mengatakan barang siapa yang menyelisih Rasul sampai di situ itu sudah cukup. Ternyata tidak. Allah Subhanahu wa taala menambah dan menjelaskan makna orang yang menyelisih sunnah Rasul ketika dia menyelisih jalannya Kau mukminin mengikuti jalan selain jalannya kau mukminin, jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nuwallihi matawalla kami biarkan dia dengan Kesesatannya, wanuslihi jahannam, wasad nasira. Kemudian kewajiban yang berikutnya terhadap para sahabat rasulullah shallallahu alaihi adalah menjaga kehormatan mereka, tidak merendahkan kedudukan para sahabat, tidak menyentuh sedikit pun dari sahabat nabi saw dengan sentuhan negatif tidak mencela tidak mencelca tidak merendahkan kedudukan tidak mendiskreditkan para sahabat satu pun dari kalangan para sahabat jangan sekali-kali seorang mukmin menyebutkan seseorang dari kalangan para sahabat itu dengan keburukan itu bukanlah manhaj yang benar itu bukanlah bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya dalam menyikapi para sahabat? Dijelaskan dalam hadis yang dira'wahkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'idin Al Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda La tasubbu ashabi Jangan kalian mencela para sahabatku Dalam riwayat yang lain dalam lafaz alimah Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan La tasubbu ahadan min ashabi Jangan kalian mencela Seorang pun dari kalangan para sahabatku, seorang pun dari kalangan para sahabatku. Jangan kalian mencela. Fa anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wa Kalau seandainya salah seorang kalian berinfak emas sebesar bukit Uhud Saya kira belum ada yang berinfak sebesar Bukit Uhud. Kalau ada seorang berinfak, emas sebesar Bukit Uhud. Lalu dia membangun masjid, terlalu kecil Masjid Uhu Sebesar Bukit Uhud, seluruhnya emas. Bukit Uhud, bukit yang terbesar yang ada di kota Madinah. Kata Nabi Wasallam, kalau salah seorang kalian berinfak dengan emas sebesar Bukit Uhud, tidak akan bisa mengalahkan infaknya para sahabat ketika sahabat itu berinfak satu mud. Satu mud itu segini, dua telapak tangan. Dan bahkan setengahnya pun tidak. Satu telapak tangan pun tidak. Selain sahabat Nabi Sallallahu Alaihi SAW, diantara mereka ada yang berinfak emas sebesar Bukit Uhud. Sahabat berinfak kurma. Setengah mud. Lebih mulia infaknya para sahabat setengah mud daripada infaknya selain sahabat. Meskipun sebesar Bukit Uhud emas. Subhanallah. Jadi tidak bisa dibandingkan. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali membela Islam, merasakan suka dan duka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merasakan demikian beratnya tanggungjawab dakwah Islam yang harus mereka emban untuk disampaikan pada generasi berikutnya. Tidak bisa disamakan sahabat saja. Para sahabat. Para sahabat yang masuk ke dalam Islam yang mereka berjihad, yang mereka berinfak sebelum Fathu Makkah berbeda dengan para sahabat yang mereka masuk Islam setelah Fathu Makkah. Allah Subhanahu wa taala membedakan mereka. Allah Azza wa berfirman, "La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulai ka darajatan." minalladzina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullaw wa'ada Allahul husna tidak sama di antara kalian antara orang-orang yang mereka berinfak mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu sebelum ditaklukannya Makkah dibandingkan orang-orang yang berperang orang-orang yang berinfak setelah Fathu Makkah dan masing-masing dari mereka mendapatkan janji dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa al-jannah. Di antara para sahabat saja keutamaan mereka bertingkat-tingkat. Oleh karena itu Abu Bakar Siddiq adalah orang yang paling mulia di kalangan umat ini setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali, radhiyallahu taala anhu. Mereka yang berjihad di awal-awal Islam lebih afdal, lebih utama daripada yang berjihad di akhir-akhir masa kehidupan Nabi sallallahu meskipun mereka bahkan dari para sahabat. Bertingkat-tingkat keutamaan mereka, apalagi selain sahabat tidak bisa dibandingkan dengan keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat alimah imam Muslim dari hadis Abu Hurairah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhdin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nṣifa jangan kalian mencela para sahabatku jangan kalian mencela para sahabatku diulang-ulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Kalau salah seorang kalian menginfakkan sebesar Bukit Uhud emas. Tidak akan bisa menjangkau infaknya para sahabat. Meskipun mereka berinfak satu mud. Dan bahkan setengahnya pun tidak. Syarafus sohbah. Kutaman sahabat itu kutaman yang sangat tinggi sekali. Ma'ashir muslimin rahimakumullah. Oleh kerana itu. Ketika ada seorang hendak membandingkan antara keutamaan Umar bin Abdul Aziz dengan keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan diingkari oleh para ulama ussahalah. Tidak bisa dibandingkan. Umar bin Abdul Aziz dengan keutamaan beliau tidak bisa dibandingkan dengan siapapun dari kalangan para sahabat dengan adanya kekurangan yang ada di kalangan sahabat tersebut. Namun mereka memiliki kemuliaan dengan syaraf suhbah menjadi salah seorang di antara sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Oleh karena itu termasuk di antara jerimah kejahatan yang paling besar di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini ketika seseorang mencerca mencaci maki merendahkan kedudukan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka dikenal sebagai hamalatu haddiddin. Orang-orang yang memikul beban dakwah ini, orang-orang yang menukilkan kepada umat ini kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ussalaf apabila mereka mengetahui seseorang merendahkan kedudukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu langsung tertuduh ini orang bukan muslim. Ini orang jangan-jangan zindiq. Yang berpura-pura masuk ke dalam Islam untuk merusak Islam dari dalam. Sekedar mendengar seorang ini mencela salah seorang dari sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam. Karna mencela sahabat tidak seperti mencela yang lainnya. Mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berarti ta'n cercaan kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Oleh kerana itu, para ulama menjadikan orang yang mencerca para sahabat sebagai tanda bahawa orang ini adalah orang zindiq. Dirawatkan dari Abu Zura'ah Al-Razi taala, Beliau mengatakan Iza ra'aitu al-rajul Yantaqisu ahadan من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زنديق وذلك لأن القرآن عندنا حق والسنة حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم Wa inna ma yuridun ay shuhudana liyubthilul kitaba was sunnah wal jarhu bihim aula wa hum zanadiqah Katab Zur'ah Ar-Razi rahimahullah apabila engkau melihat seseorang mencerca seseorang dari sahabat Nabi SAW ketahuilah dia adalah seorang zindiq dia adalah seorang zindiq yaitu seorang yang berpura-pura menjadi seorang muslim untuk merusak islam dari dalam sebab bagi kami Al-Quran itu hak dan sunnah itu hak dan sesungguhnya yang menyampaikan kepada kami Al-Quran dan sunnah adalah para sahabat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. sesungguhnya mereka-mereka yang mencerca para sahabat itu Tujuan mereka adalah untuk mencerca saksi-saksi kami. Pembawa-pembawa riwayat dari kami. Untuk membatalkan Al-Quran dan Sunnah. Lalu kata beliau, merekalah yang lebih berhak untuk dicerca. Mereka adalah orang-orang zindiq. Mereka adalah orang-orang zindiq. Dirawatkan oleh... Al-Khatib Al-Baghdari Dalam tarikhnya Dari Abu Dawud as sajistani Beliau mengatakan Ketika dibawa Kepada Harun Ar-Rashid Seorang tokoh zindiq untuk dipenggal lehernya ketika itu Maka Harun Ar-Rasyid bertanya kepadanya Akhbirni lima tuallimunal al mutaallima minkum awwalam tuallimunah ar-rafdh al ay ad-dha'n fi as-sahabah Tolong beritahukan kepadaku Mengapa kalian mengajarkan kepada orang yang belajar di antara kalian yang pertama kali yang kalian ajarkan adalah ajaran rawiwat, yaitu mencerca para sahabat. Mengapa demikian? Maka tokoh zindik ini mengatakan, Inna ma ta'na ala naqile, faida batla ta naqile au shak an nubdilal mangkul. Sesungguhnya yang kami inginkan adalah cercaan kepada para penukil riwayat. Maka apabila telah gugur riwayat para penukil itu, maka berarti kita akan membatalkan pula apa yang mereka nukil dari Al Quran Al Kari dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau para sahabat dicerca, kalau para sahabat dituduh sebagai pendusta, kalau para sahabat dituduh sebagai orang-orang yang kafir. Merendahkan kedudukan para sahabat. Berarti apa? Habislah Al-Quranul Karim. Dan sunnah Nabi Alaihi Wasallam Tidak lagi pantas untuk dijadikan sebagai hujah. Kan begitu? Itu konsekuensinya. Dan ini yang diinginkan oleh orang-orang zindiq. Ma'asyirul muslimin rahimakumullah. Ini yang diinginkan oleh para orientalis. Mulai dari orientalis barat. Atau orientalis arab. Atau dari kalangan liberal, tidak sedikit diantara mereka yang ketika membahas hadis mencerca sebagian para sahabat, yang paling sering dijadikan sebagai batu loncatan untuk mencerca seluruh para sahabat, mereka memulai dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Seringkali Abu Hurairah ini yang jadi sasaran empuknya orang-orang Syiah, orang-orang liberal. Seperti Abu Hurairah dan yang semisalnya. Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah? Karena Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sahabat yang diketahui paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini berhasil, maka yang lainnya lebih mudah. Dan itu yang menjadi tujuan mereka. Salah seorang tokoh Syiah mengarang sebuah kitab khusus membahas tentang Abu Hurairah. Bahkan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Menggugat Abu Hurairah. Menggugat Abu Hurairah. Disebutkan cercaan demi cercaan pada Abu Hurairah sampai pada kesimpulan Abu Hurairah dipastikan masuk ke dalam neraka. Jadi bukan hanya tuduhan kafir kepada Abu Hurairah dipastikan masuk dalam neraka. Jadi kalau sudah masuk neraka, berarti riwayatnya gimana? Kalau Abu Hurairah ditolak, sekian banyak hadis dalam Sahihul Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya, seringkali kita mendapati riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala dan itulah yang mereka inginkan, mendatangkan keraguan. Keraguan-keraguan kepada kaum Muslimin terhadap Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kepada Sahabat yang lain dan Sahabat yang lainnya. Oleh kerana itu, maashirah Muslimin, rahimakumullah. Para ulama salaf mereka sangat tegas dalam menyikapi orang-orang yang mencerca dan mencela para Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara para Sahabat di antara para ulama salaf. Ketika mereka mendengarkan ada seorang mencerca Salah seorang dari sahabat Nabi SAW. Maka mereka marah. Dan menuduh orang ini dengan tuduhan zindiq. Dan bahkan mengeluarkan orang tersebut dari Islam. Meskipun di sana nanti ada rincian yang penting untuk kita jelaskan tentang hukum orang yang mencerca para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wa Ada cercaan yang menyebabkan seorang keluar dari Islam, yang menyebabkan dia kafir. Ada pula jenis cercaan yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam, tapi menjadikan dia fasik. Menjadikan dia fasik ketika dia mencerca salah seorang atau sebagian dari sahabat Nabi Sallallahu alaih wa ala alihi wasallam. Yang ini insyaallah taala mungkin kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya menjelaskan tentang hukum orang yang mencerca sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun secara umum seperti yang kita sebutkan tadi, orang-orang yang mencerca para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pada hakikatnya tujuan mereka adalah untuk menjauhkan kaum muslimin dari para pembawa riwayat Yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Berkata Imam Sunnah Al-Imam Ahmad bin Hanbal Beliau mengatakan ra Apabila engkau melihat seseorang Menyebut satu dari kalangan para sahabat Dia menyebut Dengan keburukan Maka tuduh keislaman dia dan disebutkan dari ulama Malik bin Anas rahimahullah taala beliau mengatakan terhadap orang-orang yang mencerca dan mencela para sahabat kata beliau Innama haula kaum aradul qadha fi Nabi sallallahu alaihi wa wasallam fa lam ymkin hum thali fa qadahu fi ashabih hatta yuqal rujus Walau kana rajulan salihan Lakana ashabuhu salihin Sesungguhnya mereka yang mencerca para sahabat Tujuan mereka adalah Untuk mencerca Nabi SAW Namun mereka tidak mampu melakukan hal itu Mencerca Nabi secara langsung Mereka tidak mampu melakukan Maka mereka memulai dengan mencerca para sahabatnya Agar kemudian Nabi dikatakan Bahawa Nabi ini orang yang buruk Sahabatnya saja buruk Sahabatnya saja buruk Maka kalau seandainya dia orang yang Salih, maka tentu Para sahabatnya juga adalah orang-orang yang Salih Jadi tujuan mereka Mengarah kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam InsyaAllah kita lanjutkan Setelah Mengerjakan Salatul asr Masih ada Sedikit pembahasan, kemudian kita Lanjutkan dengan Tanya-jawab insyaAllah ta'ala apabila masih ada waktu. Wallahu ta'ala alamus sawab. Wa akhiru da'awana. Anilhamdu lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.